Eta baxualdiak ere izango dituzu ba, ez da? Puf, bai, noski, askotan. Akatz asko egin ditu di dela konturatzen naizenean. Baina batez ere, lotzatzen naiz konturatzen naizenean ez didatela alu ulert. Orduan bai, orduan egun batzuetan isilik, oso isilik egoten naiz. Normalean baino gutxiago hitz egiten dut. Berriz indarra hartu arte. Eta nola hartzen dituzu indarrak momentu txarretan. Momentu txarrak ditu danean, asteko atzera begiratzen dut eta neure buruari esaten diot. Bego, orain ez etzi. Botatako iserdiak botata orain ez etzi. Esfortzu handia egin dut eta maitzak merezi du. Ikasitako guztia gogortzendu dudanean, asko motivatzen naiz. Berriz indartzen naiz. Orain ni ere euskalduna naiz. Denekin itze egiten dut euskaraz eta oberena da herrikoiendak ere niri euskaraz egiten didala. Horrek asko posten nau, Denen pareko sentitzen naiz.